По дорозі вони знищили Белс, пішли на Сокаль і під Сокалем розбили польське коронне військо Жигмунта Старого. Тепер йди, грабуй, неси, бери, скільки хочеш. На заваді Орді не стояло тепер нічого. Польща була відкрита. Жигмунт Старий злякався. Йому й його шановному панству Лишалося заховатися в замках і там татар пересидіти Але ж країну в замки не заховаєш Єдина і остання надія у короля ще була на великого литовського гетьмана З русько-литовським військом він біг до сокаля І Єзус Святий прибіг і ударив і знову цей проклятущий для орди князь погнав її через усю Україну аж до Чорного моря, до Білгорода. Після цього Жикмонт Старий не знав, де Костянтина Острозького посадити і що йому дати, чим йому віддячити. І король віддячив. Він увів Острозького в найвищу литовську інституцію. Раду панів і гарантував йому там місце до смерті. Костянтину було даровано право запечатувати листи червоним воском. Цей привілей мали лише члени королівського роду. Князь Костянтин отримав наділи міста з Долбунів, Дорогобуш і Дерман на Волині, Чуднів і Звягель на Житомирщині, місто і замок у Турово-Пінську, П'ять сіл на Луччині, вісім на Кременеччині, Київ, землі навколо Києва та навколо Вільна. Йому було надано уряди старости Вінницького, Братславського та Каштеляна Віленського. З королівської ласки до Костянтина місто Дубно одержало Магдебурзьке право. А міщани Острога, Полонного і того ж Дубна звільнялися від податків на худобу – від Воловщини. Місто Острог король звільнив від Мита. Від родовий маєток Острозьких купці зо всяким крамом до Острога з Польщі, з Литви, з Кам'янця, з Львова і з Волохів їдучи могли відвідувати безкоштовно. Князь Костянтин укріпив в острозі стіни. Церква Святого Миколи була в острозі дерев'яна. На її місці він поставив муровану, заніс на гер построга і віддав богові душу. Папський Нунцій звітував з Кракова до Рима. Помер князь, що був чесний, як Нума, хоробрий, як Ромол, що був переможцем у 33 битвах. Шкода лише, що схизматик. Костянтина Остроського поховали в Києві в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Князь Костянтин жонати був двічі і мав двох синів. Від першої жінки, княгині Тетяни Гольшанської, народився син Ілля. Тетяна Гольшанська невдовзі померла, а Ілля втрапив до Королівського двору у Краків, його взяв на виховання король Жигмунд старий, маючи біля себе Іллю Бачив у ньому його великого батька Тому Ілля що хотів, те й робив Молода королева Бона та її італійське відзігорне оточення Розважалися на так званому Вавелі Отворили там товариство вавельських братів і сестер І молоденький Ілля в'язався у цю компанію і вискочити із неї уже не міг. Були там події такі, що і самого короля часом палив сором. Але король любив Іллю. Ілля був його фаворитом, і король прощав йому все. Прощати прощав, та все ж хотів його вирвати із Вавеля. І вирвав, оженив Іллю на своїй нешлюбній дотсі Баті Костелецькій. Вихованці королеви Бони. І Ось нащадок Костянтина Острозького, найбагатшого магната Східної Європи. Женеться. Женеться, а через ніч, на ранок, його знаходять у ліжку мертвим. Від другої своєї жінки князь Костянтин мав Василя. Василь народився у 1526 році коли його батькові було 67, Князь Василь зручніше обгорнувся полами шуби, ступив від батька крок і опинився перед собою, перед своїм портретом. Недавно мальований той Василь Острозький пах фарбою, і цей, дивлячись на себе і на батька, помітив, що він вилитий батько. Ті ж самі темні волові очі Кістлявий, ніби тесаний сокируй ніс, сумна осіння борода, і лише характер не той, не батьків. Князь Василь ні в що не встрявав. Управління незмірними землями своїми він переклав на агентів-намісників і стежив лише за прибутками. Як воєвода в Києві вік не бував, київські дерев'яні укріплення гнили і догнивали, там господарювали запорізькі козаки. Часто навідуючись, крадькома вивозили на січ свинець і порох, гармати і священників. Польський гарнізон, як приїздили козаки, розбігався і ховався. До Софії і на поділ не потикався, лиш раз за разом писав на князя скарги королю. Та король на Острозького не тиснув бо між собою і амбітною некерованою шляхтою мав його як буфер і як надійний банк. Із запорізькими ватажками князь Василь зачепатися не хотів і через те може, щоб поляки не дуже розпорізувались у його володіннях. Не хотів він заводитися і з єзуїтами. Єзуїти прийшли в Польщу в 1560 році, і відразу ж своєю нетерпимістю до інших вір є лише одна віра – католицька. Ми в Бога єдині. Загіпнотизували короля і вищі державні кола, охопили шляхту, переконали заможних міщан і домоглися монополії на виховання їхніх дітей.